Të ndëruar shakus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah unë gjellewala e falenderojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe fali e kërkojmë. Levdata dhe bekime të Allah qofë shemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bisho këtë i familjen dhe mbi të gjithë ata që i ndinjën këtë rukë dhirin ditë në fundë të kësajbote. Po të komi edhe sonë të me lejën Allah të madnua në takimet tona të zakënshme dhe të radhës,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 Ndaj, son të radha si të flasim për a që ka të bëj me këtë muaj. Dhe shikuesi tanë e kanë të njohër këtë, se në gjithë monë para sezonave, para e, kohërave të ndryshme që kanë të bëj me adhurimet të saktuarat të feston, ne ndajmë kohë për të foljë për toë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 por edhe ata që në ashtohen, edhe ne që jemi nga gjeruasit, shpresë që se bashku të ashtohem edhe kualitet në cilësin e gjerimit tonë si vetë. Kësa e kategoruje i them këto fjanë. E para të ndërruar a gjeruas, besimtar dhe besimtare, të bëm një marveshje fillimisht me vetën tonë, një marveshje me çanënton me brendin ton dhe të jashtmen ton. Së kët Ramazan nuk do të jetë Ramazan i braktisjes ushqimit dhe pijes. Ky Ramazan nuk do të jetë braktisje vetëm e gjërave materiale. Por ky Ramazan do të ketë një kuptim tjetër. Do të ketë një dimension tjetër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 nga se ky është muaji i ndryshimeve. E dyta, që dua të flas për, te, kur për të kur bie fjala para agjëruesit. Të ndëruar agjëruas dhe agjëruese, jo që tashmë e keni vendosur pa u hamendur, pa u hutuar fare, të agjëroni. Ku i deshuni që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 Edhe veçanti ata që janë ndoshta ë nuk po thamë më të shtyr në mosh porçi i takoj një moshë më të pjekur u kanë tërësisht të rinj kur i familjarët qoftë et burr apo qoftë et grua apo nana e gjeru shum e ka kaplur nervozitetin gauria sikurse atë popull e ka kap Ramadanin jo vallai se ka kap se me të kap Ramadanin sillesh ndryshe po të kalsh uramazanin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 të një gjëruasi. Në gjitha aspekt, Muhamedi sallallahu, e sëmë të nërruar, shikuas, gjithë mëni është e bujarë, gjithë mëni është e i mirë, por në muajnë Ramazan, e shumë fishtante këtë mirësi. Nga se, Ramazan e kona ty në til, që të bëndë më ndryshe, si kur që përmerën e porosin e parë. Dhe e treta që dua të athëm, se ka shumë porosi, keni me ndëgjuhe në sha Allah, shumë por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 alambozoni shkon shumë shpejt. Do të, të shikoni sa so shpejt erdh, edhe më shpejt kalën. Edhe më shpejt kalën. Andaj filloni që nga dita e parë me shfrytëzim racional të kohës. Mos thuaj shkoj dita, apar, dita pak të vetën, shkaj e parë ditë pa të marrë veten në shkajë e dytë, tashmë tretni një ndukon zeka pak shkojave të parë edhe se ende nuk e ke filluar me diçka të veçantë në Ramazan. Ayaça duhet keni kujdes, ruajeni kohën në muajin e Ramazanit. Veçanërsht shfrytëzoni këtë kohë në përmendjen e Allahut, ngasë përmendja e Allahut nuk kërkon ndonjë nuk kërkon ndonjë ndonjë angazhim të posaçëm, nuk kërkon ndonjë përgatitje speciale. Mund ta përmendësh Allahun në këmbë, ulur, duke ecë mund të përmendësh Allahun madje edhe pa pas abdes. Dok prish punë tuaj subhanallahu elhamdulillahi estaghfirullah la ilaha illa allah e thënia të ndryshme allahu akbar që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut. Le të jetë le të jetë simboli i xhirimit ton këtë Ramazan një përmendje më e shpërsht e Zotit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 Delvez, pon le tit viz, le, le viza jote me përmendje të Allahut. Le tit le viza jota fitim i shpërblimeve. Jo humbje kohë. Jo një një zhvendosje e vëmendjes nga ushqimi dhe pija destin kuaj ftorit. Jo kështu. Me çanësh natën. Nata është shumë e vlashme. Mande tash i kuhenruar mastravive. Kur themi shtëpe hyn gati pjesa e tretë natës. Hyn Hynë pjesa dhe të natës, pjesa më e vleshme e nisë të katër orëshit, a dhe të jemi të kujdenë shumë. Njerës e të kthejë në shtëpi, shikojnë TV, hajtë shikojnë në një lgjerat, në gjënë Quran, kjo ka kuptim, për shikojnë gjëna që nuk, nuk përpothëm e naty në Ramazanit, shikojnë mjaftë mësë Ramazani. Ose shkuar në përqajtore, ose vendur më të luat me letre, a kujdi me qëfar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 Kje më të forë se kaqë. Andaj, mës të bëjmë i kaqë të dobet dhe kaqë të ligë, por të vendosim dhe mës të këtë sfid e cila do të na sëmbraps nga vendosëmëria se do të agjërojmë. Përhirtë Allah o të agjërojmë. Përhirtë zotit. Përhirtë askujt. Mës të agjëra përhirtë fjallëve. Për asgjë. As përhirtë hoqës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 Në bazë të besimi që keni zemër të juaja, unë e juftoj që edhe njëra të rishikoni këtë qëndrim, të mendoni, si kur që ju kaftuar Allah i manuar, të i këtheni vetëve tonë, në vetëmi, dhe me ndo se qëfar do bije kjenë qëfë se nuk a gjëran. Nga ushqimi dhe pija gjëndi dhe qëfarki, nërësën qëfë sa gjëran qëfarki, dhe ndo si dy ofetët për para,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 Sarje gjynzuar për ati dhe ke thënë se, qyrë dën Zotë i s'ka tjetër, t'ka binda i se qyrë dën a i bëhet, e ke përvuart i së herë, ndaj, a i për të fëtan për të agjeruar, as kosh për s'ti, këthe ju vetës të ndë dhe thuaj, si kam mundësi kësë e rrëti thëm, ati që e luti kërë janë vështërsi, ati që për më fornizon, ati që për kujdes për mua, ati që nuk mundën pë A ti që ma dha jetën dhe a e që e ka vdekën ti me ndorë në ti. Thu e vetës të në kështun vetëmi. A dhe kësaj rrë dhe kimi i thonë jo, të këmundësh, të lutëm. Mos u bë rezistuas në dhejthirjeve të Allahot, por bëhu rezistent në dhejthirjeve të djallit dhe epshit tëndë. Spaku kësaj rrë dhe dëshmëja se e danë. Dëshmoja praktikisht se e dan. Të e dan zotin, nuk kanë njëri në bo që nuk e dan zotin. Të gjithë në e dojmë Allah në azogjel, të ja të dëshmojmë se e dojmë. Dëshmoja, dëshmoja kësaj radhe se aje është më i dashur për ty se buka që e han. Dëshmoja kësaj radhe se aje është më i dashur për ty se uj që e pin. Se gjdo gjë, nga se aje është më i rëndësishme për ty se gjdo gjë në këtë botë. Dëshmoja praktikisht.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 për kët gëzohet. Për shpatimin çeke çeke firmosur dhe ke bllosur. Për kët gëzohet. A din se so gëzohesh ti kur ai e sjell shërimin pasmundjes? Ti e din se so gëzohesh. A e din se so gëzohesh kur je me telasha dhe brenga dhe thosh ozotnimam, dhaj ndihmon. A e din se so gëzimi i madh e ke provuar kët a i gjizote dhe më tepër, kur ti thua sa o zëtë, kam vendosë të kësë e rodët të agjeroj, dhe të praktisit të gjithat cytit e shëjtanit dhe friksimet duhet të agjeroj. Andaj, vendos, vendos, që ta anullash vendimin e pa drejtë, sërti drejtë e vendim, për mos agjerem, vendos në amër të Allah që ta agjeroj. Ketra që duhet të them, inderuari që, për momentin, po shpresaj që është vendim qaset e momenti, do të ndryshash vendimin e masagjerimit. Në qofë se, po thëm, nuk kam dëshit në doðh kja, nuk dua, por në qofë të se, po thëm, kushtimisht, në doðh që, dë vazhdojsh më tutje me këtë vendim të dëmshëm shumë për ty, për masagjerimit.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 Andaj kjo është, vëllaj, kjo, kjo nuk banë më ndodhë kështu. Mosë mërë një dy fërë gjënane dikujtë. Unë s'po thamë që vetë më ta, ju ka shumë nga djesë për a që a gjërojnë, elhamdunillah. Por po thamë, po ka raste, që ata po vinë kënë se pjatit, me një mentalitet, po më ndodhën se kanë fidu një civilizime, ku e di shfarë, a e nuk a gjërojtë, a gjërimi s'ka kurgjë, ju duhetem. Civiliz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 Ma di disa nga në në shumë se shtrijen e përkoltu që e kështu dhe të regon publikisht se o në pi. Allah nuk e bëndëm kërkujt. Mos të mendojnë ata që kështu veprojnë se u lakmojmë ne dhe në shkojnë, në shkojnë, pështyma për përftyra për në shkanë se tash pëmunën më ongërë, jo, vëllaj, se kemë gale për këtë punë, absolutisht. Të kemi një ndinë të turpë dhe respektit për një të tërën. Të të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 Mohamedi sallallazë më ka thënë, kullu ummeti muafa. Të gjithë njerëzit kanë mundësit madhe që të që falet. Madhe të që falet e zote gjëllë gjeralu. Illa lë mëgjahirun. Përveç, përveç atyre që publikisht i bëjnë mëkatet, pa torbë, s'ka gajle. Allahu ja ka mundësuar që fshihur gjuna, e të me bu një gjuna, a i dele e që planë.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 Allah e ka fëmi shumë që a gjëroni, alhamdulillah, në moshën nënë veqare, tëtë veqare, edhe dhjetë veqare, njëmët veqare, se kanë obligim fare, a gjëroni për i të allatë. A nuk ju tërprojnë këta fëmi që ata a gjëroni e para ty në johani dhe përni? Pleqë të shtyur në moshë, për a gjëronë, besimin e Allahun nuk e lejon me e prishë. A ne duhet të thëmë që të kemi njële respektet dhe ndërë d të kefonit thash nuk kisha pazëshje se këtët vendimin ndokujt pe juve t'ndruar shikues. Se nuk do të agjeroj. Por në çofse është po thamë është çendnim individual se pa kumbojë për vete, të mundovçe gjatë muajit Ramazan ta shprehni respekt ndaj dikujt që është nduk agjëruar. Jo pse ai ka nevojë për ta, jo vallahi, absolut ka se ne ajdem për hir të Allahut dhe nuk na bën përshtypje edhe në çofse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 Ma tëjë për se veç asaj që nuk ka gjëruar. A dhe mosë të dëmtojë vitën tënde. Për Allah të dëmtojë të ajë që provokanë, që ju që të dëmtojë në gjëruasin. Andaj të pëndojme të këllar i manuar, të këthejme ati, të bajme raptë të devatëshëm, dhe të zbatojmë urnat e Allahu Gjellë Gjellaluhu, duke e kërkuar në dihme në ti, po e kërkuam do të navije, dhe do të që ditësh,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 s'paku ëthire, minë e, min e marë, besimi dhe i thunë, vejtitë muslimanë. Respekt për para na kanë reguar të vjetëri tonë, se edhe në fëqinsi kanë pasë jo muslimanë, të tjerë, s'kanë qenë, qenë muslimanë, në muaj në Ramazanë, kanë pasë një respekt, po asa që për fëqitë e të të të muslimanë, dhe nuk kanë gërën publikishtë, e pësat ta nuk e kanë agjeruar se, me fen e të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Uh, filimin e vëndshëm të këti misioni, por nuk ka qenë përshka këse uh, është shtyer uh, që të amarim kohen. Jo, kemi dëshqit e filimin edhe më heret, por për dhe së arsujet teknike, dhe u dhe të ruham që tashme të ashtym dhe në këtë kohë, në logarit e pyjtive të juaja, por shpesaj që keni kaluar qaset mira me këto porosi dhe kshila, edhe përse nuk patit mundësi që në kohen e juaj të inkuadroni me pyjtje dhe përgjig dhe qoftë nuk është shterë e tërkoha, kam betë edhe pa këzëko për inkuadrimin e pyjtjeve të juaja, e që dhe të bëjmë me një herë pas një shkëpujtje të shkurtër në ndesh një zotë i shkullet. Shikohet në ruar, u rikëthujem në pjesën e 2 të emisionit ton, dhe në këtë pjesë dhe tëtë të të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 No në gjatë tërë kësë kur të s'ke vepru atë vepër, e ke di që e betuar, e penduar, për për për betim, por tashmë kër e ke thyrë vepërën, ke një hamendje, këtë e originës, dhe thua e se ju, nuk jam betuar, por kështë një cytje që shetanit të hamend tashmë, a të bësh, a po mës të bësh, a po nga njëre njërët për shambu, nëse o betu se ka me e thy, nuk pendot mu, thosë që të në për të thej dikur kështë i për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 ose me qumësht ose me uj. Këtu kanë qenë ato me cilat i dërguari sëllë Allahu asem ka bëriftar. E pas taj, kër e ka prish agjirimin, nuk ka qenë ma agjirushum, tani ka shkuar me falë namazin e akshamit. Në këtë rras, temi se vashën nga afërsia dhe lërësia e gjemisë, dhe vashën nga ndikime dhe i uri, nëmaj është agjirushum që të kush ka presion nga uria, Por padonjë dur në atmosferë ndikon saqë so me vërtet nuk mund të koncentroheni në namaz, është dobësuar, është ligur shumë, thënë me se jape përparësi ushqimit e pastaj fala akşamit. Por nëse për shembull është një lodhje normal, është një uri që nuk mund të mohohet, por ju e dini në atmosferë so që ndikon tërësisht në humbin e koncentrimit, atëherë thënë me se më e mirë është të falë akşami fillimisht e pastaj të vazhdojë me ushqimin, Allahu e din më së miri. Kemi telefonat e enkuadrojmë. Allah Orna. Për ramëkisë. Aleikum selam, selam turma. Um, se jam, jam ka bëju se po onjas shumë ora. Onjam ndonjë gjë mirë. Jam ta, dasa të pesë, të shoj. E gjodi mëna, çikakia, po çikakia tani ka bërë punë chimik. A as ku të rshnuas se vini pa tekë varmana, ona, ziçë ti rrethaj. Nuk e di çka më bëj të ta kam një përsi kreti shumë të rote. E kështë një laje, fa në krejt i bajë. Po zdi që apërdojë. E... Shumë jo, shumë po përdojë. E i pa dhësë një që apërdojë. Problemë është të, të, të djali apo të vojza? Jo, jo. A i dhëndri është Në pa risëkëti, në pa i hormoni, a që ka të dreqin, nuk e ti që a, shpejtë, e... Ata së me e të këtërit e posti. E kjo, vazhë a përnanë në mirë, e krejtë, a ma që me bërë, e s'poten aspeta i këtët mi, e ka burë në qitë një. A, po, po, po, po, po. Nuk përbish qave bolja. Ka, ka qa, të dhe. Allah e ndihma. Po, do të mundoh me dhëmë përriqë. Po, pyqja dytë. Pyqja dhë bërë, që vë bërë, nuk përbish do të munduon të t'aja jeni një edhe këto shumë tramazoni që tremui tupim u e gjithë punimën. Alhamdulillah. Po, më ke pëterën se jam i kuptuar mi disi se jam salve të kësaj çon. Po, po, ju kuptoj, ju kuptoj do të munduona mi u dhon përgjigje inshallah, po a keni pyetje tjetër? Të të po, da. Po tham do të munduona inshallah mi u dhon përgjigje, por para se të ndërpret linja a keni pyetje tjetër? Se më duk që that kam dy pyetje. Po, që të pyrin, që, që sekrete kam që pa, kam, pa, pa, përgjith, Aj, Zotin, në, të pyrin, që të pyrin, që të pyrin, që të pyrin. Po, inshallah, dojnë me dhëmë përgjithi, inshallah. Ajë, të shëndirë. Nuk është letë do të të që... të uh, provokohet uh, loti ndokujt për njerëzve. Ka të bëj vërtet, me dhërtejt me ndërështë një problem të thell dhe shqetsim që... Uh, e shqetson këtë grua që në telefonoj dhe ajo thon un falem a xheroj por nuk duhet me ndërlidh problemin me falem nda xheroj. Gase ne mund të falem, mund të xherojmë, por mund të jemi të sprovuar, Allahu të sprovon. Ne nuk duhet të menduar se falja dhe xherimi largon gjitha sprovat e jetës, i largon problemet, i largon të lashat. Ju jeta është e tillë ka sprova. Axherimi, namazi, kthimi te Allahu na i lehtëson ato. Ne mund të kemi shumë mëdys të tjera, por fakti që falem nuk do të thosë nuk smuremi. Fakti që falim nuk do të sa s'kemi probleme. Kemi njemi njerëz, jetujem në botën e probleme dhe të telashëve dhe sprova dhe sfidave dhe ndryshme. Andaj, namazi duhet ta lehëcan gjendjen. Nga se më bërshetës në Allahun bëndua zote gjelë dhe gjelalu hu, i dërzosh ati e kërkën dihme për ti dhe kja bënd që shumë ma letë të t'i kalohet sprova. Në nën tjetër, kjo problem që po e përmeni, është shumë i përgjithë shumë. Unë për Në totë do kjo nuk është uh, edhe e mundur të bëhet kështu në lidhje të drejtpërdrejt. Por ju këshilloj që problemin e juaj në mënyrë të detajzuar ta shkruani dhe ta dërgoni në emailin tonë të televizionit, në emailin tonë që do të keni mundësi edhe më e marr pas të përfundon dot thotë uh, emisioni. E shkruani në emailin e emisionit tonë dhe e lexoj problemi në mënyrë të detajuar dhe inshallah ju premtoj se do t'u akthem inshallah te detajzuar asoj sikur se keni dërguar. Por po fjal për diken e ka një diçka e karruk spodim është shumë e përgjithshme. Andaj ne merr të detajzuar shkuni kush është ai jo me emën, po është ky është ky ka qenë kështu këtu e ka godit. Ktu detojle pak më tepër që na ndihmojnë inshallah me ditë për çfarë realisht bëhet fjalë dhe të kemi mundësi që pas taj në mënyrë më të detajzuar dhe konkrete që ndihmojmë, insha Allah ben nila. Nuk do të hezitujmë që të përgjigjemi, por kemi nëvoj që të kemi detale pak më tepër, për që të dhëmë përgjigjë, nga se nuk di qëfar të bëj, nëse bëjë qëja për një sekt, qëfar sektu është ajme kërin aja po, apo që të të dilemat, që dim pas e si të ragojmë, qëfar të themi, Andaj duhet them që kanë për më tepër shërime, që të ka mundësi të japim më tepër, pastaj edhe të përgjigje inshallah bi'n-labt. Zoti ju ndihmoft, sot qoftë deri deri sa të vijë përgjigja apo derisa ta shkruani, mos e ndërprerni shpresën në Zotin e mbanduar. Mos e ndërprerni shpresën në Zotin e mbanduar azogjel, se Zoti do do të më rogdualet. Por duhet pyetur se çfarë më bë. Realisht vaza jua çfarë të bën këtë rast, se sa e kuptova bëj për dhënën i cili ka pas ka problem dhe Do të, të ka nevojë për një zgjidhje. Andaj andaj do të thotë, uh, ë na dërgojini detajisht problemin, do të mundojmë që në mënyrë të, të, të, të detajuar tuaj pa shkruajnë rrugdal nga ka problemi, para se a kemi mundësi të ndihmojmë, zot i undihmoft dhe u bof rrugdal. A kemi telefon të kuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum salaam ratullah kam qosë sasamë tisë hidrogjenin gjithë flokëve andikon për mos depërtimin e ujit në flak. Po. Po, po vërtet është, shembull, nëse me depërtuaj. Po, ti çon. Po e çartë, çon. Po, Selam aleikum. Selam. Rregulli thot se nuk duhet, do të thotë, ë, nuk duhet vendosur mbi flok ndonjë preparat caktuar i cili uh, krijon mas do të thash stres caktuar do të thot mbi qimën e flokut. Da që kjo mas pastaj pengon lagen e flokut. Çka do qoftai? Surtëpërtë hidroxhjeni ta them drejtë nuk e di. Nuk e di uh, konkretisht nuk e di do të thot a pengon departimin e ujit apo depërton. Kto ndoshta mund ta dinë më mirë ndonjë dikush që nuk ka të hoqë se dikush që është hoqë se bëhet fjalë për një preparat kimik për një përmbani kimike që ka i cili ka e, refleksion të saktuar në bëjë qimin e flokot. Dhe unë nuk e di, unë e po përmani regullë në qovë se kështu ndodhë, atër nuk bënd të përdorat gjatë gjat korave kërkimin ojtë të marim abdes. Edhepse, unë e sa e di se nuk pengon, por nuk kemi sigur në këtë përgjë, andaj kërkane përgjë ndikon të të të të zotë i rujt. Kemi pyjtja të të të Këm një të vitje, Porna. është vladhën e këm në zvizër, alhamdullë, a ka njësë më fale kvej, po. po është shkotë për një gjami ku atë ajhoja, kush ata, për, gjelor, a i hoxë, po. a kushë janë ata, pjaftën që ketë hoxëllarë që ka jënë kërë, në Kosovë jënë bidatëgjë, jënë zbënë minguve, një janë dëtëre hoxëllarë, jënë në Kosovë që bënë minguve. A jënë alhamdullë, mirë, kështë në rukë, rukë dhëtitë, apo drejt dashamivo më do më japën nëna e kush të hajëla, thujnë, në Kosovë në një tortë apo jo zgojn ata zgjon me mua një xhim një çanol. Po, apo poin shumë. Gjallë. E s'o ani. Selamullahu. U lan nuk po disha çka këx haxhollachë thoin këtë haxhollachë në Kosovë kështu. Ka gjithçka që ka sponim, Allah e bofthaj. Po kësilla ime për tyllën e nderuar, s'u ke di aj apo na ndëgjon, na ndëgjon aj, s'dasham më ndër për, për mua që jë do nëm i dalën ma si për shumë ha gjelarë në Kosovë të thadë, që aty bëjë pjesë edhe me siguri, po, po dreturën a unë e ty, po të tenë që mundan u me bëjë sabër, ti me te. Ma se brak tisë, më stu i ti pa po me shonë gjelarët, asë nësë duhet me të pa jo kështu. Aj pe i largut, shiko, aj ka e tu një jet, ja, i larkë ha gjelarëve. Ajë si ka njohë të gjelarët, kur? Ta është më shtu zhuar dhe që, sisht, e ka ranë ndurë t do thot me butsi ti thuase qëllëzor ti nuk e njeh xhollart. Ani ti ke ngun i e një pal, e ke ngun filonin, këy po të thot. Fatyesh nuk oshte e ligur me një pal me ngun. Hajde ngjë atë një pal tjetër kote ja. na. Ti rrim atë. Ti madhiki alhamdulillah kur kushtun ti merr matë tuja. Ashtë mi nuk kemet mashtru. Hajde ngjë xhollën e caktu. Çaj xholljot apo that pse në anabidaqi? Pse? Ça bojmë na çim këtu? Po ju boni kështu, kështu, kështu. Po mirdë. Hajde kote kni rrimë, bisedojmë, edhe këqyrëm se, a jem qështu, a si jem qështu, ku që më tëjpa? A mas pakun dëgja, nuk do të njëri me një sy me pa, se nëse nëse e mbyrë një sy, jetë pjesë e madhe pa, pa, pa, pa, pa, dhe nëse e mbyrë një vesh, shumë gjre jetë pa në dëgjuar, Allah ti ka falë dy vesh, me në dëgju, dy palë, Allah ti ka në dy sy, me pa në dy anë, jo veç me një anë, ndaj në d Mos u fjellas meta, nuk është nuk ka, ka faj ai, po thën. Se se njerëzit e tillë din bajag i keq me të mobilizuo kundër dikujt, me të mlefos shumë. Allahu u dhëzofta njëherë që bëjmë kështu. A çift këç për dor, subhanallahu. Njëri u di që ka fal namaz, nëse më me jamsu namaz, në abdest, unë mbi nëse vlojet, ka problem me, me të se ka mu falë si kurse e me rregullat e namazut të abdestit. Se vetë ça ka fillu me fal sikurse e përmend. E më punëme të tjera. Emilion primet bazika më ia mësuese kush çen ka, ku e diun çfarë devju më bidaqje kurçenka, o mense do të ato këto gjëra fat keq të cilës po dëmtojnë, po na bëjnë sherr, por nuk kemi në dorë as diçka që me i ndal këto xera. Ne mund të bëjmë shërimë, ne mund të japim udhëzime të duhura që njerëzit të kenë mundësi të imunizohen kundër virusave të tillë që u as mua në zemrën dhe u rrezikoi shëndetin e besimit dhe të udhimit. Kjo është ajo që mund ne ta bëjmë. Andaj këshilla ime është që të ish mirëmevlon, të munduosh ta këshillosh, të, si të munduosh që ta afrosh me disa xhallor këtu në Kosov teknikisht shumë, elhamdullah, dhe janë të mirë, por me disa petyr që ta mëmëna që mund të ket një komunikim pak më të mirë, do të thotë ka një aftësi pak më të theksuar në në shtjellimin e fakteve dhe argumenteve, ka një buqësi të njëordhe dhe durësi meta jafron tu shëndëruar vë jam çe kurse qe i huaj është i përmendur kallzoj këtë hoxhë çka po thot ai hoxhë i për të kallzoj po thot se ti e bën këtë këtu mirë hade të, Mir. të ndejim me me çfarë të drejtë më akuzon për diçka që s'mke ngukur vëllau ju jo e kum ngune ku e ke ngukur ke ndëgjuar shkputje apo tendencioze dhe me qëllime të caktuara Cilin do fjallë ku e shkëput ku dënë ti, apo, mund është me vendurës që është dënë ti, e dhe fjallë në allahë të zë gjallë, qëfë se e shkëputim ku nuk duhet, apo, del me kuptim të kunder të asaj që ka qenë të veni ku ka qenë. Normal, normal. Dhe gjdo fjallë e përgjithshme, në qëfë se për shambullë, nuk thejet të këfjallë e detajzuara mund të keqë përdurat, So Allahu Jalla Jalaluhu dhe subhanahu kuran thot inahu la qawlu rasulin kerim. Kurani është thënie dhe fjalë e të dërguarit fytynik Gjebrilit. A nuk kupton kjo se Kurani është pij Gjebrili opij Allahut? Jo se nuk kupton, kjo ç'të nuk kupton. E po ç'u ston nëse e marrësh këtë fjalë, njerëzit ç'e kuptojnë? Por kjo ka kuptimin e vet. Ah, e pse ka këtë kuptimin? Po se i ka kurën doserime të tjera që na jap në kuptues se kjo fjalë që ç'folllimi ka. Po njerëzit fatkeqësi e marrin një shkputje të caktuar apo dhe e morë dhe e ngren lart ççkaot ky hoxhë ky është kundër kësaj po ka dal ky hoxhë ka vetë çfiala a vetë thënë ka a vetë e pas po ka thonë po shikojmë më sparti rrethant Allahu kujt ka thonë çfarë thonë ka thënë kët fjalë si përgjigje të çfarë pyetje kanë thënë kët fjalë shikojmë më sparti çfarë ka thënë për kët çështje në vendet e tjera dhe bashkojmë pastaj të ta nxjerrni konkluzionin të drejt për kët hoxhë Joq shumë eksfuri me paragjykime, me shkputje selektive e fsharake, ku dëntim e shkputë, ku dëntim ja vendos pikën diçka vetë prisën. A ku ç'o nuk shpota njerëmit këtyr tokës? As hoxhë e di ç'spota. Na nuk mirë po me këto punë. Ne jam da kemi punë tjera. Po dënë me dashur hoxhës vet. Apo më ja paraqit devijimet, kuptim të asaj që se ka me shkputje selektive dhe fsharake, del njeriu më i kaqë ftyr tokës po si nuk po të këpun këto nuk shom këpun këto atë më sigurisht këtë fjalë që na po thënë për ty e thuhet të kë këto të bindje këto të këshiron e ançet po one këto tham unë kam këtë bindje e pastaj ne bazohet të shikojmë se kjo çaj po e bëson është i bindur a bien dash me argumente kontra apo jo ja, apo nuk bien dash e ka një procedurë më nëse vullit është larg për asaj që të mirët me klasifikimin e diversitë na gjallorë ai duhet më mësofen Allah çka i përket atij Allah më mësoni abdesin e namazën të puntira e mund të rrugupi harameve e të puntira e pastaj një orë vakt një dvet më marr me kët punë let mirë po tash se ka vakt në asaj as shumë gam muslimanë çfat këtë mirë me këtë çështje nuk e kanë kët luks që të mirën me veprimet e xhallarve e kush kush koi e kush çfarë bëri e kush si usil në sa për vet kanë kaluar çe sa so vitin e shtam hala Kur'an zëminazuf Ai vëllajët, ai vëllazët e tjerë që flasin për xhallallah, a kam mësuen ezu Kur'an çës duhet. Ai është Fatiha namaz kurë zonë ka gabime. Çi hojë që, i që e ka e ka mësu që djalë se xhallallah ku kokën. A e ka a e ka ngundur e Fatihen kë njeriu me kryra peknën mirë Fatiha namaz njerë. E tani me vazhdo me disë është, vallaj, e më vazhdoi me ditë të tjera. Kërt, vallahi tërë është të pandershëm veprosh. Që me Allah s'ndërstan Fatiha e ka gabime me vllaft. Noshta noshta noshta në vend të të të, të ndonjë uh, zanora e bën zanorin teatër sikuz të si plot njerëz veçmo elhamdullillah thonë elhamdullillah më rrë fë gabim është që s'ka kuptimi nësa folën që sovjet se nuk din elhamdullillahi rabbil alamin më thon thun, sa jamë rëllok tani ata ja, injor punë tëra pata dua të, pa, të them se që lë namën të Allahut që të mirë të ma masi i përket, edhe praktikata që nuk i përket. T'ket frikë Allahu se vallahi boll hesabin e është i vështirë. Dhe mjaft logaridhenin e rëndë e ka njëri që hasëm ditë gjykimit i doh haxhallart. Allah i vështirë ka punë atë. Hasëm i ka haxhallart, njeri që ka mporkushtuar kuën detme para fyen Allah te barekuta. Ato tam kujdes vallahi, kujdes shumë me këto gjëra, ngasë mund të kushtuar me pasoja shumë shumë shumë shumë trondë vështira po. Prandaj që duhet më këshillu, sigurisht me e kshilu, si me, e sëqir, me e taku me një hoç. Ne anëntalllohet kërko peri ti, vetë dëgjoj. Edhe pse, edhe pse pala tjetër insiston, jo mos rri, s'e zot mashtruen të ndërrmen. E ty, menjen, pra? ty po pse më ti po bëj kamënat, e ti spi ndërrmenën po? Ti po bën me ndërrmenën, e dikush më e kamën ndërrmenën. Dhe çet i lidh. E Budhari kur ka shku, do thot në Mekë i kan thon korekt mos e ngata ai si te ngoshtë dërmanën mos skatia e ka unë budollciam as misja unë e di çka mirë çka keq ti s'i lutim edhe kur duhet çka mirë ka unë po shkoj pe ngoj te kshyra po del ç's po thunë jo ja po thunë magjestar po unë magjistor rrinë ngishta e di çka thoin ata a po thoni ç'është kështo po edhe këta injone ka skuaj ka nguh pejgamberin sa selam si ka nguaj i tallat ju ka bëj çart se çka thoin këta skuq të bëjmë ato çka po shpifën për të And djalla Allah. Dëgjojnë dy palë. Dëgjojë. E pastaj gjiko të vlerësoj. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Dëna lërgov këto përçarje këtu, këto ndasina, këto keqkuptime, këto ofendime dhe fyre të ndersjellat që vallallai nuk na bojnë hajër, as nuk na duan në këtë kohë që jemi në situatë më të vërtet të pa të pa lakmueshme. Kemë nevojë shumë për unitet, kemë nevojë shumë për bashkim, kemë nevojë shumë për vëllazëni dhe dashuri, shumë kemi nevojë. Po, dua që gabimet të themi gabim ndoshta ata kritikojnë ata që ka gabuar, por duhet me ditë kush e bën kët punë, kura bën, çfarë mënyre e bën, e kështu me radhë. Jo çdo kush ka marr flamun e kritikeve dhe fyrave dhe sharreve, dhe kush don vlerëson fjalët e xhallarëve, i shkput kur don, dal qysh don apo. Po nuk ka më kjo fjalë jon këtu, nuk, nuk nuk e ka ranë ashtu kjo fjalë. As ka qen kur këtu. Korang, fjalë ajo ne koni ran. Dūdmë dūdmë respektoj ai ai ai ai, ai, ai ran iksa i fjalë. Ja kur doan me hi këto fe, vlerëson kë ky ka devy, kë ky ka bë. Sot era boft, më u fut nëpër internet. Çuditë na gjen çka flasë, çka bojn, çfarë kongruent analiza. Gatag. Gatag. Nga se vallai një një një një postim juaj ose ndonjë analizë e të gabuar mësh për fen e Allahut jetë leula, shkakton pasojë të rënda, kush i paguon ato pastaj? Ollë kimi pagu ti një ka një. Në dunjanë na herata. Pa etëruemi he nga këto që nuk na bojnë deri ansskut boshtos botë. Allah në uzoftë, e nëkodrojnë tërnatë në radës? Aleykum salam wa tëllam. Jë lutem nështë bjegë, të falet tërkora falëtë i akëshamit, alësya, shumë herë komentohet se kiameti dhe të ndodhë në mbramje. A kemi argument se nuk dhe të ndodhë kiameti dhe i të asuat tjala, la ilahi illallah. Salamu alaikum. Aleykum salamu alaikum. Ne dishtarë e kemi shëruar për këto probleme dhe kemi thënë se Ato që s'kemi argument, një nështrohemi dhe bindemi, se kështu Allah u ka dashtë. Pse i ka drejka, ka të reqate e sabaj dy? Atërën sabaj ka mundësi, këmë e ti me do të më falë ma shkurt. Nuk, nuk janë këto arsuje. Muhamedi sëllë Allah e sëllëm, në mas të akshamis të ne gutë në akshamin, belehojgja në aksham pak me zgodë ma shumë, kapi gjematlivet dhe në hojgjë, në mas të sabajt as një atësi, në akshamin e ma shk Namaz të akshamit e ka këndu surën tur, i ka më shumë se dy faqë i Koran. Në në tur, surën tur, e ka këndu në namaz të akshamit. Andaj, në këllidhe kjo pëse akshamit për para, ndodhë kja me tja. Së këllidhe kjo me këtë qështje, por kështu Allah e ka caktu. Pëse fali drejka pa zo, e sa bohej me zo,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 Sen fillim namazi ka qen ka 2 ka 2, ka qen sa boy 2 e 4, ka qen dreka 2 i Kindia 2, akshami ka qen 3. Ne ka qen atsia 2. Kështu ka qen fillim, fillim fillim të Islamit. Kur ka fillu namazi, do të bëhet obligativ. Njëherë kurion forn fillim. Pastaj kështu ka qen namazi fillim. Pastaj kur Allaha ja ka bër obligim pesë ko namaze. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na më të prerë është saktuar mënyra e namazit, forma e tij.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 Për këtë kemi arsuje, po, se shtohet ledzimi dhe bëjt një balans, si kurse mi pasë 4 e qatë e falot. A, ma, par aksham, s'ka argumenti që ka që thuhet, valla, kiameti bënd, e s'pas kam vakët, qa që do më, po edhe me konë të falë, si nëtë me bo kiameti, s'na dëne në lazo gjelë, s'na konë me njetë me falë akshamin. S'ka, kur edhe me nëzohet në kiameti, po s'na nëzhen, se ka argumenti që, pegametëm ka thon Senuk ndodh kiameti derisa kan to kushtot la ilaha illallah sigurisht për e përmane. A ne kur vjen kiameti, s'ka muslimata, s'ka xhamazecia, s'ka sad. A gjitha këto që janë të paargumentuara nuk duhet që urcit e sharia të më ndërtojnë diç të paargumentuar dhe ndet që mund të na futë në kontradikt, që pastaj për shkak të këç kuptimeve tona të prezantojmë në mënyrë të dobë të paargumentuar feën tonë. Themit kujdesshëm se si po e mbrojmë islamin dhe si po i arsyeytojmë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 No. Qisht me lagun, me s'pasturë, sh... me s'pasturë, me s'pasturë. Në sholla dhët mundën më, dhumët më pa, shol, të më përgjigjë? Përgjith shollë të unë nëmë gjithë dhe sentër. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Falët? E qa moqështë të më të bëndë, se në të bun, më të bëndë, më shkështë në shollë, shkështë në këtër. Po, po. Në sholla dhët japë përgjigjë, në sholla bëndë, zhët i rrujtë.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 Hëpse falë të agjeranë, e s'le në dule atë, në gjëhna më është aja. Përndaj duhet me i thonë që namazin të në e hupë, e hupë vlerë në namazit, e hupë vlerë në agjerimit, e humë, duke i shqetsuar dhe duke i provokuar dhe të tjere. Me i kshu në e mën të allatë, me i full, me të mirë, me e ndonë në e sihatë, nështë ta me aqudhë dhikon të të të të të të të të të të të të të të të Që do të thotë nuk ka problem me të. Më shikuan është ndaj kena budi diçka, çaja tash spoda me na në formë, on po kena gabunë, është a, më ia kthy diçka që do të thotë po sot ma keni marr. I shikoni pak pse ku është bulli me kësaj fjalësh. E pastaj, më mundu me të mirë, me sabër, me ursimet e kalu. Nëse nuk nallët, aja let flat ju vazhdon në rrugën e juva, punëtu juaja dikur komunale, gjase me sabër dhe me sile mir, të mirë i evitoni pasojat e këçija të çdo kuq që ju shqetson dhe ju pengon. Nësa Allahu xhallahu xhallahu tha: "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu", nuk barazojnë uh, sjellja dhe vepra e mirë me sjelljen e keq. Sont të barabarta. Apo idfa bil latihi ahsan. Allahu xhallahu xhallahu tha: "Kthej të keqën me të mirë. Kthej të keqën me të mirë." Dhe nëse ti kështu vepron, Allahu tha: "Fa idha alladhi baina ka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyul hamin." aje që ke armicimet dhe ke përlemete, si pasuj esilë dhe stonet mirë dhe fjallet mirë dhe sabrit, shneruat në me këtë afert. Wa ma ju le kaha illa le dhine sabaru. Allah o thotë, këtë mësim nuk mundën me realizu, dhe nuk mundën të përfituin nga këmsimi Allahut, a zhe u gjelë, përvec se ata që janë dorimtar. Ndaj, me durim, me silët mirë, me dhe, Këshillim dhe përësi me lene dhe të manum, besoj që mund t'ja delni për një fëqinsi matë mindre me dvete. Allahu e dhe mas mire dhe për fund bëni dua. Lutën Allahun që Allahum me uzu dhe Allahum mjërujt për shirrit së. Lutën Allahun gjëllevala dhe Allahu gjëllevala me lene ti ju bën, ju bën zjidje. Me kaq po edho fund për sante, dherin të kim në arshëm si kur që e përmanda, se përka që ka thot feja,